și în cer și pe pământ, El-i și sfânt. Pentru toți cei care s-au trezit din somnul păcatului și al morții la viața veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos, anunțăm cu multă bucurie, iubiți ascultători, deschiderea programului L152, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și vă este prezentat prin preotul Valeriu. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, care ne alimentează viața cea nouă din Hristos, ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 25 de la Luca de la capitolul 11, pe care îl vom citi după ce mai întâi vom afla istorii Siria pe care Pavelica o prezintă lui Lesina în legătură cu găsirea peșterii acelea și a cărții respectiv a Sfintei Scripturi. Așadar, era într-o duminică după amiază, Pavelica întorcându-se de la parohie unde dusese niște fragi, S-a îndreptat către peștera lui mult dorită și s-a confundat într-o lectură adâncă a Sfintei Scripturi. În timpul acesta se dezrănțuiește o furtună puternică pe munte, Lesina, care se îndrepta și el către casă, căutând un loc de adăpost, descopere peștera. Intră în peșteră, îl întâlnește acolo pe spre marea lui surprindere pe Pavelică și întrebându-l, cu privire la ce caută el în peșteră și la cartea aceea, Pavelică îi spune următoarea istorisire. Așezându-se cu picioarele încrucișate, cu Dunaj alături, Pavelica a început povestirea pe care Lesina o urmărea cu cel mai viu interes, felul cum descoperise dintr-o dată și Țara Luminii și această carte sfântă, cum căuta acum în carte drumul care duce în adevărata Țară a Luminii Veșnice. Deschizând cartea la prima pagină, Lesina se uită mult la cele scrise cu mâna. Ei, și ce ai citit tu astăzi, Pavelica? L-a întrebat pe băiat. O, oh, am citit un capitol lung până la locul unde se povestește cum l-au chinuit așa de mult pe Iisus încât a murit. Pe urmă o să spună ceva fără îndoială despre învierea lui ca și în Evanghelia cealaltă. Aș vrea chiar astăzi să ajung la sfârșitul acestei cărți care se numește Evanghelia lui Marcu. Ei bine, Pavelică! de îndată ce norii se vor împrăștia îndeajuns ca să se vadă bine aici, îți voi citi eu restul. nu e așa de mult, i-a spus Lesina. Ai fi zis că soarele parcă auzit aceste cuvinte din urmă, căci oraza a străpuns norul, deși încă ploua. Ce fericire, strigă Paverică. Vezi tu, Dunaj, nu ți-am spus eu că o să aflăm sfârșitul astăzi? Lesina n-a putut să-și ascundă zâmbetul. Ei bine, fiindcă se luminează din nou, stai și ascultă-mă. Ba nu, așteaptă, ploaia nu ne va împiedica să ne așezăm la intrare. Iată-i așezați, lesina într-o parte a deschiderii peșterii, paverică în cealaltă și donaj între ei, ca și cum prezența lui ar fi fost de neapărată nevoie. La picioarele lor se arăta țara luminii, acum și mai atrăgătoare, prin aerul proaspăt. Deasupra capetelor lor se încrucișau fulgerele, la apus cerul scăpăra, iar l-a răsărit, un curcubeu minunat închipuia poarta cerului. Răpăiara binefăcătoare se domolea din ce în ce. Picături mici, adevărate diamante atârnate de iarbă, străluceau cu miile pe pajiște și lesina citea descrierea acelei dimineți minunate de paște, când cele trei femei au găsit nu trupul mortal învățătorilor lor mult iubit, ci piatra grea prăvălită, mormântul gol și îngerul care le-a dat vestea aceea slăvită. Cel răstignit este viu și așteaptă pe lui în Galileea. A citit apoi și cum mântuitorul în viața arătată alor săi, mai întâi Mariei din Magdala, pe care a trimis-o înaintea ucenicilor, dar ei n-au crezut-o. Pe urmă la doi călători, apoi celor 11 apostoli, mustrându-i că n-au crezut pe cei ce l-au văzut. Cum apoi le-a poruncit să meargă în toată lumea, ca să propovăduiască Evanghelia și pe urmă... ah. Pe urmă, le sine a citit ceva care l-a umplut de uimire pe pavelic, faptul că Isus a fost înălțat la cer, unde s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, rămânem cu istorisirea la punctul acesta pentru ziua de astăzi, deoarece trebuie să ne îndreptăm către studiul cuvântului lui Dumnezeu, așa cum harul său, a inspirat pe un credincios slujitor al său să ne alcătuiască un volum de meditații și de cugetări. Copilul acesta pavelică, prin seninătatea încrederii lui copilărește în Dumnezeu, prin credința lui adâncă în sfânta prezență a Domnului Hristos, ori pe unde mergea, ducea cu el un balsam vindecător și alinător de suferințe și dureri. Înainte de a intra în peșteră, lesina ne este descris, era nespus de apăsat, o greutate care îl copleșea și îl făcea să geamă adânc în sufletul lui era mustrare de conștiință a unei fapte nesăbuite făcute cu mulți ani în urmă, faptă care îl muncea zi și noapte. În starea aceasta de Spirit, așa însbuciumată cum era, îl descopere pe paverică în peșteră, descopere Scriptura și îl aflăm acum așa cum am citit, zâmbind. Iubite, ascultător. Nu există slujbă nobilă, mai înălțătoare și mai cerească, așa cum este slujba de alinător de suflete. Dar, ca să fii alinător de suflete, trebuie mai întâi ca sufletul tău însuși să fie alinat, izbăvit și sub stăpânire desăvârșită a celui care are toată puterea în cer și pe pământ, odată ce te afli în stăpânirea celui care are toată puterea și în ceruri sus și pe pământ, ce motiv ai mai avea de amărăciune, ce motiv ai mai avea de teamă? Un astfel de suflet era pavelică și prin prezența lui unde se ducea însufla celor din jur această stare minunată. Doamne Tată Ceresc, fie ca și cuvântul pe care ni-l vei vesti astăzi, să aibă darul acesta de a ne copleși cu minunata Lui frumusețe, să ne determine, să ne încredem și noi Domnului Isus Hristos pe care L-ai trimis pentru noi și primind mântuirea Lui în inimile noastre, primindu-L pe El în casa inimii noastre și în sufletele noastre, să putem să devenim și noi la rândul nostru alinători de dureri, căci multe mai sunt pe pământ. Știm că slujba aceasta este minunată, bucuria ta cea mai mare este să alini durerile celor în suferință. Mulțumim că ne-ai chemat și pe noi la această slujbă minunată, vrem să primim astăzi să ne descoperi mai mult pe Domnul Hristos și, în consecință, să ne încredințăm mai mult Lui, să devenim plini de El, ca prin aceasta, aducând la tine mai multe suflete, să-ți bucurăm inima pe care am îndurerat-o prin depărtarea de tine. Amin. să torni în inim proaspătă putere și avânt sprea Domnului împărăție să mângăi și să alini orice durere E slujba spântă dar înduităție să mângâi și să alini orice durere Sfânta, ne aflăm așadar cu citirea noastră în versetul 25 de la Luca de la capitolul 11, pe care îl vom citi însă după ce mai întâi citim încă o dată versetul 24, ca să avem de plinul înțeles al ideii. Citim deci versetul 24 și pe urmă versetul Versetul 25 Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă o Fiindcă nu găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Acesta a fost versetul 24 și, și versetul următor 25 de care ne ocupăm spune așa. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Vedeți, faptul că ne-am pocăit de păcatele noastre, Că ne-am golit de viața noastră veche la auzul cuvântului Lui Dumnezeu, este un lucru de mare însemnătate. Dar nu este de ajuns numai atât, ci trebuie să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, să ne deschidem cu adevărat pentru El, ca să ne umple cu Duhul Lui Cel Sfânt în toată încăperea inimii noastre. Numai așa nu suntem în pericolul întoarcerii Duhului necurat în inima noastră. Acest primejdios Duh nu poate intra acolo unde Duhul Sfânt umple totul și unde Domnul Isus este sfințit ca Domn. Nu! El intră numai acolo unde găsește casa goală, măturată și împodobită. Subliniem marele adevăr. Dacă Domnul Isus nu este pus ca stăpân peste inima ta, dragul meu, tu cel care ai auzit Evanghelia, degeaba ai curățit-o. Diavolul nu se sperie de viața morală, ci el fuge numai de Hristos, de prezența lui. Știți, de câte ori am ocazia, îmi place să scot în evidență înțelepciunea poporului nostru român. În povestea cu cuiul lui Pepelea, ne aduce aminte că Pepele a spus că îi dă casa foarte ieftină dacă îi se acceptă numai atât, să aibă și el un cui în cameră. Cumpărătorul a zis, pentru un cui merită să dau un preț așa de mic pe casă. Și a zis, bine Pepele, uite, cuiul ăsta este al tău, dar toată casa a mea. Și Pepele a zis, s-a făcut. Ce s-a întâmplat însă? Când era mai drag noului proprietar, ca în toiul de noapte, când se odihnea mai bine, cecănea cineva la ușă. Cine era, era Pepele. Ce vroia? El avea acolo o proprietate. Avea numai un cui. Și vroia ca pe cuiul acela să-și agațe o haină. Lucrurile au mers așa până când într-o zi, știți ce a făcut? Când era proprietarul la masă, casa plină de musafit, Pepe le-a bătut din nou la ușă și a spus, vă rog, domnule, dați-mi și mie voie, că uite, am și eu de agățat ceva în cui. Și a adus nici mai mult, nici mai puțin o mortățiune pe care a agățat-o în cui. Proprietarul a protestat, dar Pepe le-a spus, nu vă supărați, înțelegere este înțelegere, n-am pus nicio condiție cu privire la cele ce am voie să mi-agăț în cuiul meu. Știți ce s-a întâmplat până la urmă? Noul proprietar s-a lipsit de casă și pe și-a luat-o înapoi. Cum a reușit să-și ia înapoi? A avut numai un cui. Poveste e poveste, dar povestea aceasta arată clar și lămurit adevărul despre care discutăm. Dacă în viața ta există o singură plăcere de care ești conștient că este vinovată, de care ești conștient că este păcătoasă, de care ești conștient că aparține pământului și firii vechi, și nu te lepezi de aceasta, aceasta este cuiul lui Pepelea care va face ca în final inima ta să meargă înapoi în totalitate lui Satan. Poți să zici că te-ai lăsat de una și te-ai lăsat de altă, poți să zici că te-ai întors la Dumnezeu dar îți mai place numai una sau cealaltă câtă vreme încă mai ții în casa inimii tale, la un lucru, la o părere, la o plăcere care este vinovată, să știi. În curând, inima ta va fi în totalitate din nou a lumii. Dumnezeu iartă pe un om de o mie de păcate și totuși pentru unul singur îl poate ține sub mânia sa. Știți care? Te iartă pentru o mie de păcate despre care nu știi că sunt în viața ta. N-ai cunoștință despre ele. Nu ești lumina cu privire la aceasta. Dar pentru unul singur pe care îl știi că e păcat, că aparține lumii, și îl țin inima ta în continuare după ce ai ajuns la cunoștința lui, nu te iartă. Acesta e cuiul lui Pepelea, care va face ca inima ta să treacă înapoi, în proprietatea celuia de la care a fost izbăvită, dar n-ai lăsat-o să fie izbăvită cu totul în întregime. Creștin adevărat este numai cel care se supune în totul Mântuitorului Hristos, Ascultă de Domnul Isus Hristos ca de stăpânul Lui desăvârșit și absolut și se deschide în întregime ca să fie umplut cu viața și felul de a fi al cerului. Numai dacă îl primim pe Domnul Hristos cum l-a primit Maria, el învățător, iar noi la picioarele Lui în ascultare, numai atunci ne-am ales partea care nu ni se va lua. Numai atunci duhurile necurate nu mai pot intra în noi. Podoaba unei moralități lipsită de Hristos, unde Hristos nu este prezent, nu-l obligă pe diavolul să se supună. O viață în care n-a avut loc o moarte, moartea omului vechi împreună cu Hristos, oricât ar fi de morală viața aceea, este tot viață veche, este tot aparținătoare lui Satan, pentru că Satan este desfințat numai prin moartea, Domnului Hristos, moarte în care am fost incluși și noi, toți aceia care o primim. Câtă vreme trăim în firea cea veche, prin care suntem robi ai lui satana, oricât ar fi viața de morală, avem de stăpân tot pe satana. Să ne închipuim doi robi, legați în lanțuri. Unul are un lanț numai de un metru, celălalt are un lanț lung de 10 metri. Este adevărat! Că acesta cu lanțul lung de 10 metri are o libertate mult mai mare decât cel care are lanțul numai de un metru. Dar să nu uităm, amândoi sunt robi și amândoi sunt în lanțuri, amândoi sunt limitați și se mișcă nu cât vor, ci atât cât le-a permis stăpânul lor. Există prin comparație oameni legați de foarte multe vicii nenorocite săracii și aceștia se văd așa de înlănțuiți și de robiți, și alții care au mai puține vicii, prin natura lor, așa îngădui Dumnezeu să se nască, dar și unii și alții aparțin deopotrivă lui Satan. Satan nu știe de frică nici pe unul, nici pe celălalt, pentru că amândoi ei aparțin deopotrivă lui, numai că unul i-a dat un lanț mai lung și altul i mai scurt. Dacă vrei să fii eliberat totalmente de satana, trebuie să te cufunzi în moarte împreună cu Domnul Hristos, acolo unde există sfârșitul vieții de apartanență lui Satan și apoi prin învierea împreună cu Domnul Hristos înviezi o făptură nouă, o ființă nouă, o ființă asupra căreia Satan nu mai are absolut nici un fel de drept și numai într-o astfel de ființă nouă reușești să fii cu adevărat liber și să-L slujești pe Hristos. Grija cea mai mare trebuie să fie însă ca trăind în această fire nouă să nu ne mai lăsăm amăgiți de satan și să reactivăm firea noastră veche, fire care este încă în noi, dar care nu mai are putere decât în măsura în care îi dăm apă la moare, cum să zice, adică îi ascultăm de îndemnurile ei. Așadar, în versetul 24 și 25, Domnul Isus ne arată că Duhul necurat când iese afară din om, umblă prin locuri fără apă, fără odihnă, când vine înapoi, se uită și găsește casa împodobită, o găsește măturată și atunci știți ce face? În versetul 26 ni se arată că se duce de maia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. De ce s-a întâmplat așa? Casa era goală, nu era Domnul isus acolo. Acolo nu se aflau virtuțile cerești, era normal să fie așa. Nu e de ajuns să scapi de păcat, ci trebuie să te umpli de virtuți. Nu e de ajuns să nu mai mergi pe calea lumii, ci trebuie să alergi cu stăruință pe calea lui Dumnezeu în puterea vieții de învierea lui Hristos. Nu e de ajuns să devii copil al lui Dumnezeu, ci trebuie să fii ascultător de El și să te silești să-i placi tot timpul să-ți mobilezi casa cu cât mai multe valori, cu cât mai multe comori câștigate printr-o viață de ascultare și de supunere față de Dumnezeu. Când scapi de idoli trebuie să te umpli în dată de Dumnezeu, căci altfel te vei alipi din nou de mai mulți idoli. Pildă avem pe poporul lui Israel. În lumea stăpânită de diavolul, progresul răului este evident. Când nu mai înaintezi pe calea binelui, Ajungi să cazi. Căderea însă nu se va opri în vechiul loc de unde ai căzut, ci va merge mai jos până în adâncurile satanei. În acela care a fost odată curățit, dacă prin neveghere se abate din calea curăției, păcatul devine mai scârbos și mai evident. Shakespeare spune așa. Mierea cea mai dulce devine cea mai acidă. Crinul când putrăzește... Devine mai respingător decât buruienile. Deci ne spune Domnul Isus că dacă duhul cel rău ieșit din om se întoarce înapoi și găsește casa măturată și goală, se duce de mai cu el alte șapte duhuri mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Deci, dacă un singur drag într-o inimă îi aduce o stare îngrozitoare, cât de îngrozitoare poate fi starea inimii în care au intrat mai mulți dragi și împreună se așează ca niște prieteni care încep petrecerea într-o casă? Starea rea a inimii este în strânsă legătură cu numărul duhurilor necurate care au intrat în ea și o stăpânesc. Pirula aceasta Domnului Isus are o foarte mare și serioasă însemnătate practică, în lumina căruia trebuie să ne cercetăm adânc. Dacă Domnul Isus nu este primit așa cum este El și cu toată hotărârea unei predări totale în mâna Lui, atunci Duhul Necurat care a ieșit se întoarce cu alte șapte Duhuri Necurate și starea din urma inimii este de o pietrire pe care cuvintele omului nici nu pot cuprinde. Orice credincios ușuratic, care nu ia în serios viața cu Domnul Iisus de predare și slujire, poate ajunge în starea aceasta îngrozitoare. Mare, deci foarte mare atenție! Iată ce ni se istorisește în continuare în versetul 27 și 7 de la Luca 11. Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din Norod și-a ridicat glasul și-a zis, Ferice de pântecele care te-a purtat! și de țițele care le-ai Când vorbește adevărul, Isus, totdeauna cei cu inima simțitoare, cum sunt femeile, din norod, tresaltă, se mișcă și fac o mărturisire. Atunci adevărul, Isus, le răspunde pe înțelesul lor și îi limpezește în cunoaștere. Nu te teme, tu cel care ai inima prinsă de dorul cunoașterii adevărului, chiar dacă nu știi să-ți arăți în cuvinte potrivite dorința și chiar dacă nu cauți unde trebuie. Adevărul ți se va descoperi. Femeia despre care este vorba în versetul de mai sus a primit lumină de plină din partea Mântuitorului în ceea ce privește adevărul despre fericire pentru că ea a izbucnit într-o admirație înflăcărată față de el marele și neobișnuitul învățător în timp ce cuvânta noroadelor. Preamărirea femeii era o frumoasă venerare adusă Domnului Isus, într-un moment când fețele religioase ale țării l-au osândit ca eretic și l-au învinuit că lucrează cu diavolul. Tradiția spune că femeia aceasta s-ar fi numit Marcela și că era o roabă a Martei. Însă acest lucru nu are importanță, ci faptul că ea a izbucnit, înflăcărată, să preamărească pe Domnul, aceasta este important. Pe când spunea Isus aceste vorbe o femeie din noroc și-a ridicat glasul? Dragul meu, care este starea ta când auzi cuvântul lui Dumnezeu? Ce simță minte te încearcă chiar și acum când auzi mesajul acesta? Te lasă rece sau te înflăcărează? Ori una, ori alta. Stare de mijloc nu există. Așadar, femeia a spus, ferice de pântecele care te-a purtat. În adevăr, duhovnicește lucrurile stau așa. Numai cine poartă pe Domnul Iisus în inima sa, cine se lasă stăpânit de el 100%, acela este fericit. Domnul Isus ne poartă în toată vremea, dar el vrea să-l purtăm și noi, căci numai această purtare reciprocă de dă adevărată fericire, numai această purtare reciprocă ne face împreună lucrători cu Dumnezeu și ne dă biruință și roadă în toată umblarea noastră aici jos pe pământ. În versetul și 28 de la Luca 11. Domnul Isus dă un răspuns femeii acesteia care a făcut așa o declarație despre el. El spune: Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Trebuie să știm că nimic nu e la întâmplare în Sfânta Scriptură, ci totul este rânduit după planul lui Dumnezeu alcătuit în sâne însuși, înainte de întemeierea lumii. Prin urmare, nici cuvintele femeii din versetul 27 și nici răspunsul pe care l-a dat Domnul Isus în versetul acesta nu sunt la întâmplare, ci ele au fost prevăzute în planul lui Dumnezeu cu scopul de a ne lămuri nouă un adevăr și astfel să fim păziți de primești de amare, de a ne lua privirile de la Creator și a ni le îndrepta spre Creatură. Departe de Domnul Isus Gândul, și nu numai de el, ci și de noi, de a răpi fericirea pe care a avut-o o mama lui pentru faptul că el l-a purtat cu trupul de om în pântece. Dar este o fericire și mai mare decât aceasta, și anume, fericirea de a-l purta în adevărata lui stare, prin duhul, prin credință. Maica Domnului l-a purtat și în felul acesta. În împărăția diavolului, în mediul păcatului și al întunericului în care se află lumea, omul este înșelat ușor de marele vrăjmaș îndreptându-i se privirea în altă parte decât la Dumnezeu, făcătorul său. Așa s-a ajuns la cultul îngerilor, al sfinților, al icoanelor, la cultul Maicii Domnului și așa mai departe. Rectificarea, îndreptarea, adică pe care Domnul Iisus o aduce cuvintelor femeii, este o îndrumare pe care i-o dă el ca să nu se lase târâtă de entuziasmul sentimental trecător ci să asculte și să păzească bine cuvântul lui Dumnezeu, singurul care dă fericirea adevărată. Unii apărători ai cultului Maicii Domnului s-au încumetat să schimbe răspunsul Domnului Isus. Astfel, în Biblia traducerii Sfântului Sinod din 1968, versetul de mai sus este redat în următoarea formă. Ferice este pântecele care te-a purtat și fericiți sânii pe care iei ai sub. Iar Domnul Iisus este spus că ar fi zis, așa este, dar fericiți și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Mare îndrăzneală din partea traducătorului. Oare cum va sta omul acesta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu? Nici chiar traducătorii catolici, care au cultul Maicii Domnului mai pronunțat în credința lor, nu s-au încumetat, N-au îndrăznit, n-au avut curajul să traducă în felul acesta. Iată cum spun alte traduceri. Traducerea de la Roma 1967 spune așa. Iar el răspunse, fericiți mai degrabă sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Traducerea episcopului greco catolic Ion Balan de la Lugoj 1938 spune așa. Iar el a zis, adevărați fericiți sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Alte traduceri ortodoxe, afară de traducerea lui le redau textul asemănător cu celelalte traduceri neortodoxe. Spre exemplu, traducerea Nicodim spune Adevărat ferice de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. O altă traducere a Sfântului Sinod din 914 spune Adevărat fericiți cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Într-adevăr, iubiți ascultători, este ferice de oricine ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păzește așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți să fim mânați de Duhul Cel Sfânt, care ne îndeamnă la ascultare și supunere față de cuvântul lui, așa cum l-a lăsat El. Cu aceasta anunțăm încheierea programului L152, care vă vine din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tam căutat rostul vieții, Mi-am ajuns roba acestor căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont spre calvar, Loc de kin și loc de mari îndun. Ești pentru veci tot trecutul Prin cele curs pe calva Mi-am schimbat temerile -ntru. Este pentru veți tot te cuul, cine s pe calva? Mi-am schimbat temerile.